Inemeko paperak. Bai, zein da? Kiko, ama naiz. Ah, Zer behar dezu? Badakizu bihar inemera joan behar duzula ezta? Ah, bihar da. Jakingo dezu ba, burua lepoaren gainean eramateko dela ezta? Bai, bihar joan behar duzu? Eta bihar noiz. Bihar ba ordua tabaino lehen behintzat? Eta zu ezin zara joan? Ni ez aldakizu nora joan behar dudan. Senndagilaren era, ezta? Bai, bai, beti sendagiaren era jotentzea. Do bueno, joongo naiz, joongo naiz, Hongongo naiz ordu ata baino lehenago. Bai, eta orain, haain arratsaldean falta gabe ara eraman behar dituzun fo e, paperak fotokopiatu. Jade, eta hori ere zuk ezin duzu egin? Ez eta hoede duzu. Ba vale. vale. Bueno, bihar aurrena unibertsitatera joango gozara, ezta? E, bai. Bueno, ba, anatera, merkeagoak dira, eta? Orduan, bihar fatuko biak, unibertsitaten atera, eta gero zerara. Bueno, ba, badakizu zer egin behar duzun, ezta? Bueno, pixka bat gozatzeko gauean, zinemara konbidatuko zaitut. Horri ez diozu ezatzik esango, ezta? Baina. Ez, ez etzik ez, ez dizut esango. Baina iruditzen zait zurikeriatan zabiltzala. Eta beti berdin gainera, bueno, aio! <tusurren>